Вигукнув, що привіз негайну вість від султанчі Хасики. Сулейман звелів допустити Яничара. Того привели капіджії, тримаючи міцно по підруки. Він хотів упасти на коліна, вони тримали його далі так, що він повис на руках. «Чого тобі?» – суворо спитав султан. Яничар закрутив головою, показуючи, що не може говорити при всіх. «Підійди», – звелів Сулейман. Капіджаї підвели яничара до султана. Ну, говори. Гонець нахилився до султанового вуха, зашепотів хапливо. Мій падешаху, сьогодні вночі яничари вдеруться в бабусади і уб'ють її величній султан Шухасики. Як звесься? Коджа Гасан. Який же ти, Коджа? Ще вусів не маєш. Так прозваний. Драгоманом у своїй орті будь зі мною. Султан звелів пливти до причалу, коли сидів гарему. Такому поспіху ніхто його ще не бачив. Забувши про гідність, майже стрибнув з барки і не став ждати, поки подадуть коня. З найближчими тілохранителями подався до сиралю. Там негайно звелів поставити перед ним яничарських аг усіх тих, хто очолював непокірливих. Гасанові ще раз повторив, будь Тут з дільсізами. Певні своєї сили яничари, золотого обруча, опора і загроза трону, поважно потрушуючи своїм пір'ям, ступили до приймального покою, сподіваючись, що падешах кинеться їм назустріч, називатиме синами та братами, сипатиме обіцянками, запобігатиме перед ними і принижуватиметься. Він справді кинувся їм назустріч і, вихопивши кинджал, на місці заколов трьох найстарших, які виступали попереду. І хоч несподіванка перевершувала будь-що бачене навіть цими бувалими людьми, задні не розгубилися, двоє одразу кинулися на Сулеймана. Один з оголеним ятаганом, другий з напнутим луком. Але ще швидше стрибнув між них і султана Гасан. Ухопив обох нападників за руки і крикнув «Мій султане, утікайте!» Тим часом дільсізи стали стіною між султаном і яничарами. Сулейман, негаючись, сховався в сусідньому покої. Тільки там згадав про молодого яничара, який уже двічі рятував його честі життя і послав негайно привезти Гасана до нього. Не сподівався, що той ще живий. І зрадів, коли побачив Яничара неушкодженого, і сказав йому, «Піди й оголоси, що ще сьогодні буде роздано всім Яничарам 200 тисяч дукатів із державної скарбниці. Я призначаю тебе агою на місце вбитих, і хай негайно видадуть усіх призвідців». Одержавши гроші, Яничари спокійно спостерігали, як кати джеллати набивають на палі їхніх товаришів. Ніхто не видав ні валіде, ні кизля а Вмирати звикли мовчки. Щоправда, великий муфті прийшов до султана і довго, і заплутано, посилаючись на Коран, говорив про потребу побиття нечестивих, про священну війну, яку заповідав пророк. Але султан належної поштивості слухав шейх Уль-Іслама і захотів знати, про яких невірних мовить глава мусульман. Чи не про тих, які тримали в своїх руках найміцніші фортеці – догради і Родос, і котрих він побив і понищив, виконуючи заповідь своїх предків? Чи, може, йдеться про жалюгідних кизилбашів, яких розгромив славний султан Селім, і вони тепер бояться підняти голову ждучи своєї черги? Але ж мерзенні кизилбаші, яких ще за султана Селіма взято служити правовірним, досі оскверняють нашу віру і нашу землю – Вигукнув муфтій. «Дайте фетфу про їхнє побиття там, де їх знайдуть, мій духовний наставнику». Одразу поступився султан, не бажаючи сваритися з цим могутнім чоловіком після погрому, вчиненого яничарами. І розуміючи добре, що без жертв однаково не обійдеся, треба тільки вибирати найменш болісні. Він знав, що весь Стамбул повнився криками про ворожих Адже не мічужинців, знав, що малися на увазі передовсім його найближчі люди, султан Шахурем і Великий візир Ібрагім, візири Мустафа Паша, і Аяс Паша, Українка, Грек, Босняк, Арбанас. Свідомо, чи випадково зібрав їх Сулейман довкола себе.